Slavosovia 249 a Duhului Sfânt, Duh al Înțelegerii, aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelegerii Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă toți stălharii lumii, ucenici ai satanii, ne-au ucis și ne-au furat, ca să încă printre vămile văzduhului neamul nostru l-ai urcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelegerii tei bine și-ți mulțumim, fiindcă iubirea Ta... În jertfa noastră smerită ai așezat și ea, neamul nostru, pe treptele mântuirii, desăvârșirii și sfințirii ne-a purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhal înțelegerii Te iubim și îți mulțumim, fiindcă înțelesurile și cuvintele de mântuire ne-ai dat și în mâna noastră, fapta Ta de mântuire a sufletelor noastre ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhal înțelegerii Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sensurile cele adânci ale cuvântului treaptă cu treaptă le-am aflat, ca să desăvârșim gândul nostru cel luminat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Duh înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă subtilitățile cuvântului sfânt ne învățat și treaptă cu treaptă te-am urmat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Duh al înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pecețile legilor cuvântului, pentru noi le-a ridicat și minunata ta înțelepciune am aflat. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhul Înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din Lumina, gândul nostru ca un înger a stat și duhoarea ucenicilor satanei nu l-a spurcat. Aleluia, slavăție, Doamne, Duh al Înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când o trava sectelor, balaurul ce-a spurcat peste noi a aruncat, să se ducă în iad pe cei ce biserica ortodoxă au culit sau de ea s-au lipădat, Tu pe noi atunci la cer ne luat. Aleluia! slavă ție, Doamne, Duhul înțelegei bine și-ți mulțumim, fiindcă atunci când dragostea de făptură din suflet am lăsat peste noi, darul Tău s-a revărsat. Aleluia slabăței Doamne, Duhul Înțelegie te vin și îți mulțumim fiindcă biința ta în noi ai lucrat și mergând pe calea celui prea înalt, dorințele noastre nu ne-au mai întinat.